Gjithë lëfda dhe falëndërim, më i plotit akonë vetëm Allahu të subhanahu vëtë ve ala Vetëm Allahu të i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë Salavatët, salamat e zotit për shëndetjet Nbi pengamberin tonë më zxedur Muhamedin salallahu aleyhi e sellem Nbi shokët e ti besnik, nbi familjen e ti të ndërshme Dhe nbi gjithë muslimanët e se të, të njekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mira Dherin e ditën e fundit e kësaj botë Të ndëruar gjëmatli, të ndëruar të prënishëm, dhe të ndajmë nësa qaste, para khutbës e gjumas, që të shfletojmë dhe qka nga libri, Allahu Subhanehu e Teala, nga komentët e djetarve, me më mënyrë që të furnizohemi me dje, në bizotin, në biditin e kiametit, me përgaditjen tonë për para logarise, Allahu Gjelle, Gjelle Fjula. Përfunduam në ligjeratën e javës e kaluar, një sure e cila kështë e disa ajete, transisi solart ku Allahu xheleljalalu gjele përmendi prishjen e rendit prej, shka e çdo mëradh prej çka përderes së yjeve deri në deri në ardhmën e ditës së kıyamet ajo ishte surja al-infitar. Sodan dalim me një surë tjetër me surën 83 të Kur'anit të, të mushafit të cilën është lënditur nga, nga Othmani ibn Affan radhiyallahu anjuhet surja El kjo sure është pak sa më e gjatë në krahas sureve tjera Për shkak se përmend disa prej gjërave të cilat janë të rëndsis Dve qanë që të futën në mesin e besimit në ditën e gjikimit Ando kjo sure përkthejet sureja e atyre që mangësojnë në peshore Kështu quet sureja Pra në gjuhë në rave, mutoffi finë Do me thanë ajnjeri cili Kur matë manipulon Kur matë lenoksan Kjo është sureja që mbanë këtë emër Pra sureja el mutafifin Sureja atyre të cilët mangësojnë në peshore Kjo sure madhe cile i ka zbitë Muhammedit Sallallahu alaihe sellem në, në meke dhe disa djetarë kanë thanë Kjo sure ka zbritë të emërë Dalë për nga meri sallallahu aleyhi sallem Për e mejkes për në, për në medine Surëja el mutafifin Ka një përmbajtë shumë dhe veçant Edhe një alarm shumë dhe veçant Vërrejtjet lartë Për hangmen dhe shkelmen e hakeve të njerëzve Për o kjo sure Tanive të mse mos bret në botën konkrete në fushën e jetës së njerëzve reale dhe diskuton dhe zbërthën dhe zbulon se si njerëzit manipulojnë me hakët e njerëzve duke filluar nga ndoshta edhe më më të imtë dhajosh peshorja mizani me me mangësu në kandar. Te Allahu te bareke ve te ala bismillahirrahmanirrahim waylun lilmutaffifin Kjo hyrje në këtë formë, në këtë stil është shumë e lartë Tëtë Allah u gjellohala Mjër, uajl Uajl, disa djetarë kanë dhënë Mjër Që i themin eve kuku për tyje Kështu e kanë bërdor arabët Uajlun, pra kuku që këtë paska gjithë Disa djetarë kanë dhënë Uajl është një luginë në gjenem Këtë janë diskutimit të djetarëve Ajo e cila nëzirë nga Gjua e Kur'anit është mjerë Pro mjerë për tyje Kuku për tyje Thetë Allahu Gjellë Gjellalu hu Wajlun lill mutafifin Mjerë për ata Qka lonë në kësan Dhe mangësojnë në peshore Tëtëfif mutafif është me vjedh Qoftë edhe një gram për peshore Tëtëfif që është do të shohëmi, se ajë cilë e ko të abjat me vjedhë, nuk qëmë pesh të ajë shumë pak, të ajë qëmë pesh me vjedhë. Andaj është interesant se si ka arë Kur'ani dhe ka përmend mangësimin në peshore, por me shprej e dveçanë, dhe ajë është ajë cili vjedhë pak. Nërsa është shumë e madhe, kur kjo vjedhje e pakt, shëqërojot me përmë, Me alarmin nga ditë e gjikimit Pra Allah u gjelëgjelelu e lisë ditën e gjikimit Ma ati cili ka vjetë pak më peshore Djetarët janë ndalë në meditim të gjatë në këtsure Sepse Allah nuk tha Ata shka vjetën shumë peshore Po tha ata shka vjetën pak më peshore Andaj disa djetarë tha Mo tafif është prej fjalës tafif E cila është sendin let është shumë sendin let ka, Kam prushem u djetarët Gjysgrami, një gram e vjerë Një kokër elbi e vjerë E kështu më ratë A dojë fjallë a Zoti Gjellë Gjellëlu Wejlun mjërë Për ata që paksojnë Apo lanë mangët në pëshore Thëtë Allahu Gjellë Gjellëlu E ledhine I dhe këtëlu Ale nësi jesë të ufun Janë ata të cilët Kurë masin për njerëzit e morin të plot. Pra, Allahu xhelaluh thot, ta njerzit që lënë mangum peshore, kur e kanë punën me amar hakin e vet te teatri e morin të plot. Unë pra, s'oj për shembull, ky më e mor hakin të dikush, ja ja numëron deri në në dinarin e fundit. Thot Allahu xhelu xalaluh, "Wa idha kaluhum A u e zenuëm, ju kësirun E kur ata i matin, apo u peshojnë tjerëve Kjo është ta një shiqësi Edhe i vjen blersi, ky blersit ju kësirun I alemangt Pra kësa i thëjnë në gjuhën e, e re bashkohore Shumë standardi, apo dy standarde E shë që përdorët qëmë për, për njështë efort Me dy standarde e shëtë me rad Pra përdorët në gjuhën bashkohore Jo me pas një parim, një kriter A dha u gjele gjelelu e ka përmin në kur anë këta Andaj dha E ledhine i dhe këtelu alë nësë jesë të ufun Kur e dojnë me lip hakin e vetë Jesë të ufun Thot edhe këta, edhe këta, edhe këta këtën haketimia Në regull Kur këja pëshon tjerve Kur këja u ma tjerve i humbën yale mangët dhe kjo është shumë e madhe. Andaj kjo sure tani me vetëm se nuk po flet për për ujët, nuk po flet më për diellin, nuk po flet më për diçka çka ti se prek, po po flet tani kjo sure për diçka çka teki për ditë. Dhe ajo është numërimi, peshimi, matja, kandari, mizani, kta për ditë. Andaj dietatorët kanë kjo sure tani ballafaçohet Nga se surët me kije Nga natyra e surët me kije Nuk është me trajtu detale juridike Surët me kije Nuk e kanë tabiat Të formulimit a jetëve Me trajtu pun Detale Andaj thënë disa djetarë Kjo sure Edhe pësë është me kije Nga studimi a jetëve Që e kanë bëhë djetarët kanë thonë Kjo sure anon ka medinja Anon ka medinja Se anon ka me dinja nga se po fletë për diqka konkrete Nga se nëjnë amësu me surët me kije Me na forë Allah Për dilin, për hanën, për yjet, për gjenemin, për gjenetin, për shpirtin, për kiametin Ek shtumeral, për dhekjen, për trishtimet është a kjo surët tani, i len këto anësh, i lidhë më vonë Mirë po me qka fillon, uaj i lunë lil mutaffifin mier për ata të cilët masin mangët në peshore kjo argumenton e para se te Zoti Jon te bareke u te ala haku i madh dhe haku i vogël e merr emrin e përbashkët hak do të më kthye andaj tha waylun lil mutaffifin mier brataçka 1 gram 1 gram mangësojnë 1 gram njerzit thojnë s'ka lidhje Të Allah u gjelë është shumë e madhe Nga se ka mundësi një gramë që ka të tje e ke po dvogël Ati që ka ja ke morë është e madhe për ta Një dinar që ka ti nuk e shë e hiqë Të ajë që ka ja ke morë Padrejtësisht është e madhe A dhe të Allah u gjelë është mjerë për ata që ka janë Qfarë? Vjedhës më peshore Vjedhës më peshore Djetarë kërë kanë diskutu Qfarë peshore kanë pasë arabët Qfarë peshore? Në përgjësit të abijati me kellive Ka qenë trektia Dërsa gjithashtu në Medine Ka pas trektia të lojt me peshim Me kandar, pra me matje Ata më shumë kanë përdor Ata që ka qëtë kejl Andajt ka thanë Allahu Gjellua I dhe keluhum au wezenuhum Nga se arabët Në periudën që ka harpe nga beri së sëllem Si është ba trektia Në periudën që ka harpe nga beri sëllem është mush kofa me lojtë caktuar drithrave, penve, perimeve dhe janë shkëmbi madhra është mush një sasi e caktuar e kofave dhe e masave dhe janë shkëmbi madhra Andaj Zotë Ion Gjeli Gjelalo e ka përmenjë kejlin të cilën ka qenë i njërë të arabët Por se ka e ka përmenjën edhe atë që ka është e përgjithë shme dajo është matja, gjdo matje, i thoj në wezën, kjo përgjdo loj. Prodjetarë kanë thonë, kejl, këtu shakar, i dhe keluhum, është për ata që ka ndajnë madra kështu, në, në, në kuptimin më dendur, më ingjeshtë, i kanë morë për shimbul, disa pjesë të hurmëve, dhe i ka thonë për disa pjesë tjera, ndërsa wezni është kur matët me mështë, Me holësirat më të vogla Si që është grammi, miligrammi e kësëmerat Andaj thënë djetarët Se Allah u gjele gjele allu i përmendi këtu Me këtu të fjalë Kërejt lojët e trektive Nda shte Nda shindrove dhe i këmbeve me të mloja Nda shi mate me të gram Thëtë Allah u gjele allu kujdes nga, nga shkelja e hakit të tjetërit Kujdes Kujdes nga se Zotë i unë të barek e vëtjala E ka pru këtë qështje Të madhe Madje një pengamber Pri pengamberve të zotit Dhe shuajbi alej salatu ve selam Ne kemi përmen shuajbi në ligjerat Të caktuar të veçan Për ta shuajbi Përveç që i ka thirë njërzit një man Në një shmërit zotit Në mibesu Allah u gjelë gjelelu Balafacimin Më të madhe që e ka pas Ola të bëkhasun nëse E shje e hum Ka thonë o populli jemë Mësja uhani ha këtë njërzve Mësja uhani ha këtë njërzve Që të më tonë ha këtë Kanë fanë komentatorët Kër kanë matë Kanë boshkelje Kër kanë matë Kanë boshkelje Andaj, Zotë Ion Gjellë Gjellë Luhu E pruni këtë surë Surja e të të të tëre Surja e atyre të cilët Masin Ha Me padrejtësi Dhe me manipulim Në, në peshore Ta një Allahu جل جلاله ka dhest standardin e këtyre njerëzve me cilën e filloi me manipulimin e tyre apo me hakin e tyre. Tani i kemi dy njerëz për të cilën gjele e flas Zoti, shitsi dhe blerësi. Allahu جل جلاله tani do të fol për zullumin e shitësit. Por ti je shitsi, qar blerësi. Ti je të dhon dhe je të mat. Mi a mat tjetrit. Shka është më interesant të na jetë, se zotë i unë gjellë gjellalu fletë për zullumin e shqicit, me gjitha ta e ka parapri shqicin kër aje këqyr hakin e vetë. Pra thotë allahu gjelluala, uajlulli mutafifin, mjerë për ata qka mangësojnë në peshore, pas e që ata e ledhinej dhe këtelu alën nësi, jes të funë. Ata kur matin për veti, e morin të plotë. Kur ja matin të tjerëve Apo u pëshojnë të tjerëve E non të mangët Djetarë than Me logik A jeti i tretë du të me dal i dyti Me logik Duhet me mor njëherë Hakin e shkel Me nëzirë për para Pastaj hakin e këtina Pse ka nëzirë Allah u gjelona fillimisht Hakin Këtë shka e lip Pastaj kur të vjene këm me dhanë Nuk e jetë plot Pse e ndroj vendin dhe nuk ka në Kur'an që është të veç ka rejni, ja këto kërë shkujnë anë kërë shkujnë anë, kërë shkujnë njërzit ka mundë citi qka o dash ma për para o, na, o lan ma volë po në Kur'an nuk ka përmendit kësaj, para ta një, një gjëjë tjetër, vetëm se ka një urësit saktume ajo që ka përmendit jetarët është se adha u gjëlejët të nga të regon për mentalitetin e njërzve pra mentalitetin i shicit, q Unë e njëherë të amarë për veti Pas taj Mesejlja tjerve jetë Më vonë E Allah këtë mentalitetë do në me thi Kadal Kur të ka shqitje dhe blerje Dhe të nuk ka vë shqitje blerje Gjdo sen Që tjegi hak me dhanë Hak me mord Hak me nda Pasuri me nda Mal me nda Allah u gjellë gjellë dhët Mos u fokusoh Unë e njëherë Po fokusohju Haki ati tjetrit njëher Nëse si cëll i mëndon Të haki tjetrit njëher Pas taj e këshir haki në vet Drejto dë njaja E kur na mëndojnë Jo ka dal njëher Unë të ndrej që punën të e me mirë Ti marun ato krejt Derin skajet e fundit Derin ngram E pas taj Kur duhet të nëmja ma dikujna Nuk o problem Andë e thadha u gjellëvala Kur ata masin për veti Pra ku ki kur shkon me blethot ka dalë Ka dhe se smakedon një kilogram të plot Edhe një gram i mungon Nuk është një liter i plot Nërsa kikur i ma thjerëve Tho të shka për një gram Kështu kjo me zbërthimin e gjuës Qka ne e kuptojna Pro kikur e lip për veti Thot ka dalë që kjo kushton Pse smakedon? Një një Pse mos me madhon? Nërsa kuro është kimi adhon Dikujna i thot Pa për, për një gram bëhat problema Pra kër e këshirë vetën e këshirë më të madhë Ka darë që si kjo hak Kur duhet kimi adhën hakin tjerëve thot, Një denar E këshumerar A da e tha Allah u te bare kjo vetejala Mierë për ata shka kështu masin Mierë për ata shka kështu masin Dë standarde Dë kriterë Një kriterë për veti Një kriterë për tjetërin A da e tha ndjetarët Nefë si njeriut Dalon kërë shqytës E dhe dalon kërë blerës Dalon kuroshitës, edhe dalon kurosh blerës. Kuror njëri shit, atë një shitni mall. Çka bën? Çka bën? Thotë ky është i mirë kështu me radhë. E vladron, pse? Do me shit. Blerës, thot, kadal, më shit. E vladron. Kur të bë dalë ky blerës, thotë ka dalë zban mugu këto punë. Pra, ki kuroshit zgutot. Hajde blej më shpejt. Blej më shpejt i thotë njërit. Kuro ki të blej thotë ka dalë. Du të mëkon një. Sigur kur vlen, sigur kur sh Pra Allah u gjithë në thot neve Nëse jeni në rolin e shqicit Edhe vjen blersi Teki malin normal se të konvenon me shqicit Për Allah u dhe dil ka blersi Thuj ka dalë më sugut Qyre mirë, mate mirë Ta këshirë mi derin hakin e fundit Sikur kur jetit u ble Kjo është kërkesa e Zoti Gjelle Gjelaluhu Në këta jet dhe i kërcnon Ata të cilët nuk janë kështu I kërcnon, uaj i lun, mirë E, këtu mjerë Nuk ka të thonë një njëri Nuk ka të në thonë si qëli ku ku për tijë Zotë i onë gjelë gjelalu Allahu të barë këtë ala Thotë Vajlun lill mutafifin Mjerë Para mendo Allahu të gjelë të thotë Mjerë Mjerë për ata i cili Matë me manipulim Matë me manipulim Thotë Allahu të barë këtë ala Elajë dhunu ulaike Enne hum Me bë u thunë Thotë zotë ju në te bare kjo vë tjala Pas i e përmendi Se njëri ju kër matë Përvejti e merë dherin fund E kër ja u matë të tjerëve U ale mangët Thotë Allahu gjellu ala Ela ju dhunu u laik Enne hum me bë u thunë A nuk me ndojnë ata Se një dit Kanë me u rinjall Kjo është problematike ati Cili matë gabimisht Dhe manipulonë Dhe të rathëton Sa e ka arru ditë në logaris E ka arru ditë në rinjallis E zotë i unë të barë kjo e tala Nuk po thotë të aki menbe Nuk po thotë ja i ve njeri Nuk po thotë këtu të i kadarë si shkejle regullat E njo oran mesin e njerëzë Po thotë E lajë dhun në ulajke Enne unë me bëhu thun A nuk e di këta Si ka lë murinjall Ki murinjall, ki me vdek, ki murinjall Para mendo Vjetarë kërë kanë studiu këta jetë kanë thanë Allah u gjithë në thotë, nuk po thotë, a nuk besojnë ata se ka në murin gjallë Se me besu kjo moh kulmi të sebanat pun Po Allah u po thotë veç, a nuk ju shkon pak në menda A nuk ju shkon veç pak në menda Pro ka kërku, veç me të shkon në menda pak Që ki murin gjallë, pro kjo është e mjaftush me njerin Me nalë pizullumit, qkeljes dhe manipulimit në peshore Po me besu hak Me besu hak që njëri rinjallët del parazotit jep logari për qdo të vogër dhe qdo të madhe nuk manipulon në takatin e vetë, sa diaj në takatin e vetë, nuk manipulon anaj kishë shumë pisahabeve dhe tabinve, kur dilë që në pazar me shqit mal kalit, deve, gomar malra, që e da kanë pas edhe vikë e blersi kjo është ajo që ata e kanë besu ditën e gjikimit cikur me e pa Kur dilëshin në pazar dhe dilëshin me shqit Dhe vike blerë që i si du dhejke A jeti i knast Me ketë Shka jet e shqit Unë e di se kjo në Në tregun ton Pazarin ton nuk shkon Por kjo ka qenë të sahabu të pengamberit E ka morë devën me dalë me shqit Ka horë blerë si ka thonë A jeti i knast me devën Ka thonë jo Ka thonë po Pse ke të zhenë me shqit Ka do në e kumë dirë me shi që shëmë i knast Si du shblejë, unë shëmë i knast A mu në dikush në du njave, ba, që ta A mu në dikush në du njave, ba, përsa ta Allah u gjelaj ka thënë atinve Radhi Allahu anhum wa radhu an Allah u i knast me ta Kush është taj në du njave, gjedi njave Që dhëtë që e malin edhe ti përmen ti nizët me ta I ka, thot, që to nizët me ta i ka Komplet i ka Si du shblejë, si du shme se blejë Jilwala, Ela ulaike, Këta shka mangësojnë pëshorë dhe manipulojnë A nuk ju shkonë në mendhit që kanë murë një gjalë A ndaj shiko zotë i unë te barek e vëtjala kërkom për e njeri jutë Vesë mi shku ndër mendë që kanë murë një gjalë Mës flasë minë saj ko besim Mës flasë minë saj ko bindje Se kanë murë një gjalë Bindje ka që kanë murë një gjalë A ndaj thë të Allahu te barek e vëtjala Ela i dhunë ulaik A nuk mendojnë ata Dhe kjo është thiri për mendim dhe meditim dhe me, me thirë mendjen dhe me evra mendjen. A në regullë që kjo? Dhe shdo vej për shka e pa njëri ju? Dhe të mi thirë vetës, a në regullë kjo? A është në përbudhje me parimin e Zoti Gjellë Gjellë? A shkon, a shkon kjo të Zoti ajo? Jo a shkon në tregë, jo a shkon të njërzit, jo a mujtë a unë më jam shë, jo. Jo se murvesh, jo. Jo une i kam ato mundësit e mija me manipulu, jo. A shkon në të Zotit të barek e vëtala A o është në kënasë Allahu Gjellë Gjellë Andaj Allahu Gjellë Vala Peshoren e njerit e lidhi me kiamet A e diti që rinjallësh A e diti që rinjallësh delë para Zotit I zhvesh për kitë teshave Për me dhanë logari për jetën tane Thetë Allahu të barek e vëtala E la i dhunu ulaik Kjo ulaike në gjunë arabe Kër i të folë për dikant që ka ngatë, Thu ha ula. Që këta. Kër i të folë për dikant që o shumë largë, Edhe thjesht nuk do mi kushturën cia ti, I thu ula i ke. Ata atje. Allah u gjelola kër folë për këta njerës, Që kanë haru këja mejti në kanë haru logarinë, Kanë haru Allah unë të bare kjo vëtë ala. Pasaj kjo, kjo harres, Ka rezultu ato me manipuluna për peshorën e për matje, Eks të më radhë, Me u zhitë n Allahu që dhëtë, e lajë dhëmë në ulaik, pra nuk ju folë me njërit të afërt, nuk ju dhëtë, o ti, o ti njëri afërt, pra përshka këzullumit të madhë, dhe asë shumë e rëndon Allahu që ishte në manipulimit hakeve të njerëzve, ka thënë ulaike, që ta që atje, ka thënë djetarë, sikur si kështë dhënë me folë për dikanë, ulaike, ata, ata shka së pëdu me folë për ta në kuptimin e afrimit, Pra njërës të larguar nga rahmeti Allahu të bareke vëtë ala E laje dhunu u laike Ata largë Asë mendojnë që kanë më rinjall Kjo është fjallë Allahu të bareke Vëtë ala Kur kanë më rinjall Thëtë Allahu gjillu ala Lijau min adhimin A nuk mendojnë se kanë më rinjall Në një dit të madhe Një një dit të madhe Sa është e madhe? Kemi përmenë të zingjiri i ditës kiamete dhe logaries Se allo u gjelë ka thonë Këmsinë, elfesene Ajo ditë është 50.000 vite 50.000 vite A no i këtu në këta jetë e ka thonë Lijohumin avim, një ditë të madhe Ajetë jetër ka thonë 50.000 vite Kjo e thjeshtë, në gjerë e kur kreatori shkuje 50.000 Jo dinar, jo euro, jo dolar, vjet Qa me bon ato 50.000 vjet, veç me prit Me prit qa bëndo 50.000 vjet, duhet me prit njeri qka me njës logaria Njeri me që, a ka mundësit që të informacione Këto shpalje të zotë i gjele gjelelu Mësë mi zbrit në fush Kur tjetë të botë rekti Kur tjetë të shkëmbi hake dhe madra eksomerat. Se thot Allahu xhallaluhu, "Jooma yaqumun-nasu lirrabil-alamin." Ajo dit është dita kur njerëzit ngritën përpara Zotit të botrave. Pra ajo ditë kur është kur njerëzit çohen qall, pe varrezave gjallë për me dal përpara Zotit të botrave. Pra Allahu te barekehu teala e lidh rinjallën përpara Zotit xhallaluhu me çka? Me mangësimin e mëshore që të të shofëmi se haki i njërzve është shkelje dy hakeve, haki i zotit dhe haki i njerit, nërsa shkelje haki të zotit, gjunahi, është shkelje një, një parimit, nërsa shkelje drejtave të njërzve është shkelje dy, e dy parimeve. A në shikolla u gjeluar e lidi peshorën, me qka? Me rinjallën e njërzve për para, për para zotit të, Të botrave Pas e tëtë Allahu të bare kjëve tjala Kjëlla in në kitabë el fujgeri le fisit gjin Tëtë të Allahu gjila kjëlla kjëlla kërse si Dhe kemi thonë se kërse si përdorën kërëan Kërse si kjo qka u përmend Kjo qka u përmend nuk e kanë realizu Kjo qka u përmend nuk e kanë zbatu Pra nuk e kanë zbatu njërzit Drejcim pëshore Nuk i kanë besu e rinjallës që i shduat Dhe nuk janë përgadit Për, para, për logarin për para Allohu te bareke Vajtalan dhe të allohu kella Kurse si, qka ozot In në kitabë lë fudjeri Lefi si gjin Libri I njërzve të prishur është në si gjin Eksiston liber E kemi përmen të dita e qiametit libër i njerëzve gjunaçor Allahu ja e ka çudit fujjar fujjari që do të mëdon të prish të prish e tar miron ska njeriu i prish zndrejhet ai andaj Allahu dhe lloha inna kitab al fujjar la fi sijjin ekziston i libër është fomu emrat kriminalve Allahu mos tashkrujtjatën ve kor Këllibër ku është, thë të da u gjëra, fi si gjinë. Si gjinë që ka të më thanë, djetarë ka në thanë e para, burgë. Si gjinë. Si gjinë. është burgë. është për qëllimë, gjenemi. Pro, liberë i cili, zotë i unë të bare kjovëtara, të e ka vendosë për emrat e gjenem live. Me la qëja e zotë i gjelë gjelalu, e runë gjenemin, ka thonë për ingamberi i unë sallat dhe sellem, Allahu te baruke ve te lek ka vendosur xhenemit 70000 litra rrade borçak 70000 litra çdo litër e majn 70000 lek 70, 70 shumëzohet me 70 70000 70 me 70000 a dihen sahi muslim dhe osh një i thojnë meleku i cili e ka emrin Malik ky meleku është rojtari i xhenemit krijesore kremar listan Ti nxënëmije Ti nxënëmije Edhe Allah u gjelë gjelë Thot inë në kitabë lë fugjeri E fisit gjinë Libri i të prishmëve Adhaj Le të harrojna Se neve jetët tona Levizjet tona Vepra tona Kanë më shku huq Kanë më shku huq Këna me deke dhe kanë më, më bëru puna Na jemi të dalë Dhe jemi duke prit një ditë shumë të madhe Jemi të prit një ditë shumë të madhe Ajo është dita kja me, titë Dita logarisë për para lau të bare kjove të jala Lefi si gjinë Pra është në një vend I cili është i burgoz Disa djetarë kanë thonë si gjinë në një vend i ullt Një vend i ullt Pra zotë i unë gjelluala emrat E kriminelve i kala në një vend të ullt Në një vend të ullt dhe të poshtër të pa Të pavlerë Thetë Allahu Gjelluala Va me e drake me si të gjinë E të shka e ditë ti Qka është si të gjinë O s'ki mundësia së me përfitiru Kui ka shkrujt Allahu Gjellu Ema të njërzët poshtër Sa poshtë dhe sa në vend Ligë kanë me shku ata Pasetët Allahu Gjelluala Kitabun Mërkum Liber Mërkum Në gjuhën e Kur'anit marqum çka do të them gjuna rabe raqam i thon numrit raqam i thon numrit por numrit para se mi dhan numër është marr nga nga çartësia thajë so, jo, 1 e çart 2 e çart nuk do nuk bëhet 2 i 3 rrohet nga çartësia andaj fjala raqam numër gjuna rabe është e prerë do të thë numri është i prerë 1 2 3 këllian të prerë Thëtë Allahu gjellu ala, kitabun mërkum Liber i qartë, i prejrë Për nuk ka ti me thonë dikush, mu më kini shkujt gabim Mu më kini shkujt gabim, mu nuk jam për krimi nelve, për i zulum qartëve Unë jam për i qenet live A thëtë Allahu gjellu ala, kitabun mërkum Na jetë tjetër thëtë Allahu të barek e vëtë ala Vaudi al kitabu Dhe na e vendosna librin Najehet dora dallahu dhe ja jap na librin. Iqra kitabak. Lejoja librin tan. Lejoja librin tan. Njëri nga dietart bashkohor në çështjen e librit për afrimin të kësaj meselesë ka thonë kështu. Ka thonë ne sot po jetojmë në botën e kompjuterit dhe videove dhe incizimeve kështu më radhë. Në atë kohë është morë ma shumë me liber dhe shkrim, dhe s'ka pas video Sot është filmi dhe videoja Apo Thot kjo është kështu Nëse donë me e kuptu, qka dhe me thonë kitabun mërkum Liber i prer i qart Ava u gjeli gjelalu hu thot Përfytiroje pisik i lind Deri sa kivdek Tashlon film këshyre Para kit njërzve Kshyre Thot pyjtja e me ashtë kështu A mu në këshirë bashkë me pavon tanë që këtë film A mu në këshirë me vladin tanë që këtë film A mu në këshirë ti me gryën tanë që këtë film A mu në këshirë ti me ketë dunjojën që këtë film Me ketë, me kojshji, me akraba, me kusheri A mu në këshirë ti filmin tanë A po ki dëshirë shumë pjesë mi preje atje Preje që ta mu së shloni Preje që ta mu së shloni Ha? Thot atje skita katme e nalë Allah veshlem Andoj ka thonë Mujahidi Në zonë si Abdullajbë një Abbasit Radiallahu anë Belaja ma e madhe në ditë në kiametit është mi ledzu veprat e këqia Para familjes Belaja ma e madhe në ditë kiametit është mi ledzu e veprat para Para kujtë? Para familjarëve Para vajzës, para djalit, para grujës, para babës, para migës, para dajës, para halës, para shokve, para migëve Shmele dhu, hap të zi Andetët Allah u te bare kjo e te hala në gjuhën e kriminelve se ata dhe thojnë Mali hadhe l'kitabi, la ju ghadiru, sahiran, vala kebiran, illa ahsaha Kanë me thonë kriminel, qka kanë akiliber, s'pas kalan, ast vogël, ast madheve, se e pas ka shkrujtë Kuk i dalë, kuk i një, ka ke, ka ke lëviz, qa ke thonë, qa ke mendu Kërejt, Zotë Jon Gjellole i ka shkrujt I ka shkrujt Me prezizitetin më të matë Këj prezizitet në këtë sure është qujt Kitabun Markum Liber ha, Në qartësin e numrit 1, 2, 3, 4, 5 Ekshtumerat Andaj, Allahu Gjellole Gjellalu E filloj këtë sure Uaj lullin më të fifin Mjërë për ata që ka manksojn gram peshore a harrojn ata se kem na mja u lexu n gram 1 2 3 çkaçi kë angër tan ditën sa i bënërit me me shit tan ditën sa i bë me, me ndru mall shum shum di kushtot un elhamdulillah nuk punoj rahat kokshëm un ja u boj gjallë njerzve kë kështu kë ashtu kë kështu kë ashtu Kanë thënë djetarët Uaj lullil mutafifin Ka përmenim am Kurtubiju Ibnu Gjeriri, Ibnu Kethiri Plot për djetarëve kanë thënë Ky a jetë vlen edhe për haket e njërzve Ky i keq, ky i mirë Ky i zban, ky i ban Ky o është të të të fif Ky o mja hangër njërzve hakin Ky o është mja hangër njërzve hakun Andoj për nga meri jonë Sallallahu Alejo Sellem i një grumbu të madhë haditheve Ka thirë në çka? Ka thirë Në kujdesin e shtuar të haket e njerëzve Në kujdes të shtuar të haket të njerëzve Në ditë për i ditëve Ebu Bekri më omerin, radiallahu anhuma I, i prishën pak fjall Dë njerës më të njënë du një Pas për nga mërëve Ebu Bekri dhe omeri, radiallahu anhuma I ka ca fitën pak fjall Ekshtë të mëral, në më fund, tuk e u pajtue Shkoj e bubekr e sidiku Të pëngamberi sallat e sellem Ekshtu me ra dhe ardh omeri Dhe i tregojt se patëm nani Cka tha pëngamberi sallat e sellem A nuk po malini rahate bubekrin Tash paramendo para ti Paramendo, po kushe kanë guzbe këta Një shok tjetër i cili është Edhe aj me autoritet dhe me nam dhe privilegj Ajo omer me khattavi Qik a ton pëngamberi sam shetani Kur ta mërë një rrugë, omeri A i shkon tjetër rrugë Kjo ngutës me ta Tha lemani jo e bubekrin më se ngutës një Qaj ka thonë? Fjallë, ka ndru fjallë Pra hakin e bubekrit e ka ngritë Zgudzon të mja prisha të jasë me fjallë Pse? Se ka thonë për nga meri se se lem Kër e kumpas e bubekrin me mni mu Ju si një konë hiq E tani sinin nderejgjët një Ajme mu u kanë kër ju për gjeni thonë Si je për nga mërti Ta është normal, Allah u ka qelë zenat i një bapin nga merë Dhe që bube krimet parëm ka besu Së mund të diku shmi u baparabar Andaj ha, këte njerëzën janë të mloja E Allah u gjerë thot, kitabun mërkum Liber i prer Dikan tjek i vendos atje, qështu Dikan qështu, një gram qështu Allah u gjerë ali thot, ta është vërtetoje, qështu kona jo? Argumentoje Nxeri provat, se që kjo konë qështu Andaj na e kemi livrin e provat dëshmive dhe Thotë Allahu të barek i vëtjala Wajlun johme idhin Lill mu këdhibin Mjer Për Për gënjështrusit Atë dit E ledhine ju këdhibune Bi johme idhin Atatë cilët Thojnë Ska dit gjikimi Prozotë i unë të barek i vëtjala Mezdy Mezdy fjallive e fu ditë në gjikimit Nga se problemi më i madhi njerëzve në mos regullimin e tëre është, kush, mos besimin kja me dhe dy gjikimit. Maj e regull, gjdo pa regullësi në këtë dunjo, gjdo pa regullësie, gjdo njeriu, këtheje ku ta dushte se bepi, se bepi funit ku a, a i zbeson logari. Me beson logari në dreqet, automatikisht. Po momenti ku a i thotu në shka me dalë para lotë, shka me morë logari, Atare më zvetë për krimin e tina Më zvetë për korupcionin e tina Më zvetë për gjunat e tina Se a i thotu në s'ka me dhanë logari S'ka me dhanë logari Andane e shofë në këtë fesat të mandu një E shofë në këtë fesat të mandu një Pse? Se atë rendin shka mundoj njërs me e ba Gjithë mund ka vrima ku te i kalohen ato Ka vrima ku te i kalohen Se atë ju ka, ka vendos njeri e prish njeri A ti ku e ka vendos njeri, e prish njeri. Andaj, një numër i madhi njerëzve, shë njofin as një lojrendi. E allo u gjithë dhe thëtë, o, i lunë, mjerë, para ta të cilët mendojnë se s'kan me dalë ditën e logarisë. Ajo ditë nuk ka me të njofshëm, nuk ka me advokat, nuk ka me shokë, nuk ka me dosta, nuk ka e kam të njofshëm unë ata, nuk të asjeti në udhën atje, nuk ta të ashtlojnë të rrugën atje, n Njerëzve këshirë në punën e juve E nga marrë, Ibrahimi I dashmi zotit ju thot njerëzve Lem një rahat Muë me sotin tem Si si di une vejtës që kam i bo Para me ndo tjetër kushtimet një muë Tho do dha u tje bare kjo vë tjala Mjerë për përgënjështrusit Të cilët e përgënjështrojnë ditën e gjikimit Fjala përgënjështrim Qka do me thonë? Dikush të nështat edhe Nuk e ka të qarë Për kënjë shtrim do më thon, me thonë Me të ka dhutit dikush një lajmë Ti mi thonë rrejnë ashtë që kjo Që që kjo për kënjë shtrim Allah u gjedhatë thotë në Kur'an U e ilun Jau me idhin lill muke dhivin Mjerë për ata Të cilët kër ju, ju shtonatinve Ej, rruju ditës gjikimit Rruju ditës lëgaritot Rrejnë o kjo Ju kanë tu të gjallart juve ju kanë duhet të gjallarë, ju kanë duhet me kësisene, kishe po për po e mojnë rrendin e njërzve. Thëtë Allah, uaj, lunë, mirë për që ata. Mirë për ata të cilët nuk kanë besu rinjallit Allah u te bareke, u e te ala. Djetarë gandonë, gjithashtu në këta jetë, që farë argumentonë, se nuk mundët dikush mukan përgënjë shtruus, pa mës me pas një mirë, një lajmë. Këj kur ka thonë rrej, no? E ka një mirë Andaj ka arë pengamberi dhe i ka thonë Qikjo, o oh, hak, kjo ka mendod Ka thonë, rejnë o kjo So e vërtej Andaj djetarët kanë thonë Shtoth krimi ati cile ka më uditën në e gjykimit Nëse aj ka ni për Kur'an dhe hadithin Sikur që janë qytetet e muslimanve Ku ka sheshrit muslimanve Nuk ka njëri arësie me thonë Sa farz u kanë mufala Po ti sa ho gjallar dojnë me të kadu që ja farz mufala A dhe Sa o gjallar du të me të kallu që o farz më falë Sa her në dit du të me thirë e zani Por me kuptu që ti o farz Sa her, pas her në dit Saba, drek, i kindi, aksham, i atësi Dhe pas taj arpë që jetohë njërzit thot Nuk o bashkë ashtu që shë e kanë bëhë këtë të madhe Për allo u gjallar neve në kalon të lirë Në këtë formë dhe këtë format të cilin na jetohë në tjetër së për qva Që kur dal në ditë gjykimit Ajo liri që ka tje e ke pas Mu shëndru e tëra Në përgjëtësi kundër vetës tane Aje ka një lirë po Aje këni mirë po Tash Fol vet A të ka bo diku shë dhun Ka thonë hajde me zorë Jo Tash e ke ni E ke dëgju Të ka thirë e zonit Të ka thirë djetarët Të ka thirë ajetet Të ka thirë a di dhe të tani përgjërgju E lush mi Allah unë gjele gjele Që më staboj e apiratyrët të zetë Mirë mi në kë Nga ja, se njeri ju nësën shtijet në kësi logaria, ka thonë për nga meri sallës sellem, men hësibë o dhibë, kush futët në hesapë, dë notë. Kush futët në hesapë, qëta pësegjë bë, qëta pësegjë bë, andaj pështojnë atë të cilët, ju letësot shpetë logaria. E lushme Allah, unë gjele gjele, që Allah, prej, prej Allah të naboj e prej tërë. Thëtë Allah, u te bare ke vëtë halë, le dhina ju ke dhibune, bi johu middimë Ata të cilët e përgënjështrojnë ditën e dinit Qka din? Din o feja, din o logaria A në ne i thëjna fejes ton din Pse i thëjna din? Se na kemi këtu logari, kemi përgjëtësi A në jo u mu din, me aliki jo u mi din Qka të më dhënë din? Të njërëzit është të njohë dini, feja Por feja në emrin e Kuranit do më dhënë logari dhe shpërblim Pro na fel e përkëthejmë Logari dhe shpërblim Qysh banë që është të ki me morë shpërblimin Thetë Allah u te bare kjo vë të ala Vama ju ke dhibu bihi Illa kullu muat edin E thim E ditën e kiametet dhe gjikimit Nuk e qua në rren Pos dë njerëzi I pari muat edin Muat edin Shka do me than Zullum qar Dhe i dyti Gjunah qar smunë ditën e gjykimit me për gënjeshtru, jashtë këtyre dyve. O zullumçar, o gjunaçar. Dhe të organ don, gjunaçar ndaj Zotit, zullumçar ndaj njerëzve. Gjunaçori gjithmonë fjalat gjuna, gjithmon gjuna lidhet me gjunaurin me Zot. Çfarë ke shkël? A mos e di vë dam dikujt? A kur thot zullum krem padrejti, kalimi kufive, kjo gjithmonë mbartet në Shkelën e hakëve të njerëzve Por më e që ditë shmen këta jetë është salohu gjelë gjelë lu Kure ka përmen ditën e gjikimit Ka dhonë nuk i thotë rrejnë ditës gjikimit Para se me nëzirë këtë gjuna qarin të zotit I ka dhonë përparsi këti zulum qarin dhe njerëzve Pra zulum qarin dhe njerëzve Mohon ditën e gjikimit Dhe gjuna qarin dhe zotit vetë të vare ke vëtjala Pse i ka dhonë përparsi zulum qarin Se zulumi Rok, dy parime I shkel, dy parime E para, hakin Allahot E dita, hakin e njerëzve Dhe disa djetarë kanë dhanë I ka dhanë për parësi zulumin dhe njerëzve Sepse zulumi shka ja ban njeri Allahot Emri ti, libri ti Realisht nuk e cënën zoti në kuptimin e qenjes e ti Ti ati damë su një ban Ti ati damë su një ban A njerit i banë dam Njerit i banë dam Pro ti për shemull, kur thun nuk i besoj Allahu di kushtot, realisht ki, po e kacenu emrin e Zotit, por Zotit si ka bo kur gjo, a nuk mërët me prek, te bareke vë të ala, vë hasha vë kella, Zotin Gjellit Gjellaluhu, a njerin e shkel, e dëmton, e lëndon, andaj Allahu i ka dham për parësi hakit njerëzve, se e ke lëndu, e ke shkel, pas taj, merët haki Allahu te bareke vë të ala. Pas e vazhdan Allahu Gjellit Gjellaluhu, dhe thot I dhe tutle alejhi ajatuna Kale esatirul e uvelin Kura ti lezohen ajetet tona Kuri lezohet Kuranit Aj thot këto janë legenda Njerëzet vjetër Janë kondo njerëzi Kanë bo hajmalia Magia, seher Dhe kanë shkujtë legenda Kështë e ka me pas rinjavlje Dhe këta do të, të shohëmi se si lidhët me këto ajete në javën e arshme Elus me Allahumë subhanëve të ala Që Zotë Jongele Gjelal u mështabam për e atërët e cilët Mangsoj dhe manipuloj në peshore Elus me Allahumë subhanëve të ala Që Zotë Jongele Gjelal të na nabam për e atërët e cilët Besojnë dhe kanë bindje në ditën e logaris Elus me Allahumë subhanëve të ala Që Allahumë gjelal të në i regulon raportet tona me Zotin ton të barikëve të ala dhe mos ju bën padreci njerëz që mos thua shkelën atyre haket atyre Allah subhanahu wa taala ze zoti onje lelalul musliman kedishan allah tin dhehman yetimot dhe musliman allah tin bulan elush al allah subhanahu wa taala ze zoti onje lelalul fa no borra tsin la den na primere kondit aqulu kuli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin